תהיו איתנו. ובעוד אנחנו מחכים לתחילתו של התקליט, אשר אינו מנגן משום מה. אז יש לנו שתי אפשרויות. Uh, כן, כי מישהו התעסק פה עם המיקסר, אתם מבינים מה הולך פה באולפן? <עוד> טוב, אנחנו לא נוותר, אנחנו נשמיע את השיר הזה מ-מההתחלה. <עוד> ולאורחנו, שמיד נציג אותו, נאמר, ככה זה כשיש שידור חי, ככה זה כשיש פטפונים, ככה זה כשמישהו מתעסק פה עם המיקסר. <עוד> ועכשיו, מההתחלה... ואחר כך נציג את אורחנו, אבל עד אז, אתם במעדן ויניל. בטח תהנו. אני בטוח. נכון, יוני? קצין אספקה ראשי. <עד> הבאים למעדן ויניל ושלום וברוכים הבאים למי שהביא לנו את התקליט הזה ועוד כמה תקליטים. אור שמש, מה שלומך? שלום וברכה. מה נשמע? בסדר גמור. יופי. אור שמש, קודם כל שם יפה, לא שגרתי. מה אתה אומר לאנשים? אתה מתקן אותם שהם קוראים לך אור? ברור. כן? שהתחלתי לדבר. ובשם שהוא מלווה אותך מאז ילדותך, אתה לא שינית לא אותו לאור, לא, לא, לא, אתה ה... נולדת עם אור. זה ההורים המיוחדים שלי שחיפשו שם מיוחד, עברי. ואתה היחיד במשפחה עם שם כזה, או ש... כן, אין שמות אה... אה, מוזרים. הם התחרו עליך, בקיצור. כן. ואימא שלך הייתה עורכת שנים רבות ב"קול ישראל". הייתה מגישה, כתבת. עופרה נחמד. עופרה נחמד, כן, ברשת ב'. כן. ואתה לא רצית ללכת לכיוון הזה של רדיו? כן, האמת, עבדתי עד לא מזמן, בשלוש שנים האחרונות ברדיו. איפה? מטעם ynet הייתי עורך וקריין חדשות, השעתיות שיש ברדיו האזורי. כן. אז הגשמתי את החלום רדיו הזה שהיה לי אחרי שגדלתי במסדרונות רשות השידור המיתולוגית. עכשיו, אור שמש נמצא פה לא רק בגלל שיש לו תקליטים ולא בגלל שיש לו אחלה שם שבעולם, אלא גם כי הוא בעצמו מוזיקאי. ותודה, רבה לצלילי האוד. צלילי האוד עם... עמידן אורך הזמר, עם יהודה קיסר הגיטריסט, הרכב. דוד גזל על הקנון, בעצם הצליל שלהם זה לא אהוד, זה קנון. הם היו לפני צלילי הכרם? זה לדעתי זה אותם שנים, ממש במקביל פעלו עם אותו ז'אנר ואותו רפרטואר, מה שהם הקליטו, שניים הקליטו. בוא נדבר קצת על ה... עליך כיוצר, כ... כ... כמוזיקאי, ואתה הולך על תחום די ספציפי ב�... במוזיקה. איך אתה, רוצה... איך אתה רוצה להגדיר אותו? <אח> אם <אח> בכלל אתה רוצה להגדיר אותו. <אח> את הסגנון המוזיקלי שלי? כן. אני מגדיר אותו מזרחי, ירושלמי, שלי. כאילו, לא, לא יודע... כשאני אומר, נגיד מוזיקה מזרחית בארץ, אז זה יכול להישמע, נגיד סגנון מסוים, נגיד הפופ יותר, הים התיכוני יותר, לאו דווקא, גם מזה. אתה יותר הארד קור. לא יודע, אולי. אני מאוד מושפע גם מהמוזיקה המזרחית הישראלית על כל שנותיה, גם העכשווית, אבל גם מהמוזיקות העממיות וה... מקוריות, הערביות, היווניות, הטורקיות, הפרסיות, כל מיני, כל המזרח התיכון. טוב, אחרי כל הניסיונות להסביר מה אנחנו שומעים ממך, אז אולי נשמע שיר, זה בעצם השיר האחרון שאתה הוצאת מסממת אותי. כן, לפני חודש. אתה רוצה לומר עליו משהו לפני שנשמע? Euh, לספר עליו עכשיו או אחרי השיר? איך, איך שבא <laughs> לך. <laughs> זה שיר שכתבתי מזמן, לפני 14 שנה, ב-2010, בירושלים, שם כתבתי את רוב שיריי, אני ירושלמי, במקור. <laughs> שיר אהבה, שאהבתי אותו מאוד, אז שילבתי אותו ב... כשהופעתי לפני עשור, אז הוא היה חלק מהליינאפ של השירים בהופעה. גם השיר הקודם, אגב, ששמענו, הילד חן, גם הייתי שר בהופעות לפעמים, גם בהגיאה התימנית, איילת חן, איילת חן, עם כל ההגיאה התימנית, שרתי גם איזה שיר יווני, שיר בערבית, פיוט תימני, ורוב ההופעה הייתה שירים שלי, וזה אחד מהשירים. אז נשמע את אור שמש. מסממת אותי, ואחר כך, אחר כך נמשיך לדבר. הנה. ‫העממת אותי בליבך רחב, ‫מהעממת את שתי העיניים שלי ‫במרך שנחשב. lash your hair Mudley Cup שמש מסממת אותי, אל תיקחו את זה ליטרלי, כמו שאומרים, כן? בכל זאת אנחנו רדיו חינוכי. טוב, נחזור, נחזור אליך. קודם אמרת שאתה גם היית די-ג'יי, על דיסקים. נכון. הופה, הנה. נכון, הייתי... אתה רואה, יש לו ניסיון כ... כשדרן. לא, לא שומעים, שומעים. לא ו... שומעים, ובבקשה, פותחים כן. את הסוויץ'. ה... כן, מוכר לי. כן. Uh, כן, uh, תקלטתי לפני שנים, uh, במשך שנים, בפאבים ירושלמיים, mm -hmm. גם קצת בתל אביב, האמת. Uh, ז'אנר מסוים? או... כן, uh, את המוזיקה המזרחית, מהארץ ומהעולם, מכל הזמנים, uh, מלא שפות. Uh, בסופו של דבר זה מלא סגנונות, זה לא כאילו... אתה בא וזה אותו סגנון, אם אתה שומע שיר מ... קראתי, הייתי קורא לזה גם למסיבות האלה, מתימן עד יוון. זאת אומרת שזה כאילו מקיף מהמזרח עד לים התיכון, כי גם רוב המוזיקה הישראלית, גם המזרחית, היא הרבה לחנים יווניים והרבה זמרים תימנים. <אז> בשירים הבאים, בתקליטים שבחרתי, אנחנו... ככה נתחבר לזה, וזה יהיה בדיוק מתימן עד יוון, שני השירים הבאים בתקליטים. אבל אתה גם אמרת לנו, אין לי פטפון בבית. כן. ועדיין יש לך פה תקליטים שהבאת, אז מה אתה... זאת אומרת, אני לא שואל אותך אם קיבלת אותם מההורים. לא, לא, לא, אני קניתי אותם. וחיכית לשעת כושר, עד שתגיע לרדיו לכאן, למעדן ויניל, כדי לשמוע מה יש לך. אני בן אדם מאוד נוסטלגי ומאוד אוהב לאסוף דברים ולקשט את חדר הילדות שלי בירושלים בכל מיני דברים, כמו תקליטים כאלה שאני אוהב, של זמרים שאני אוהב, של מוזיקות שאני אוהב. אז קניתי את זה כדי שזה יהיה לי למסגרת, ואולי יום אחד... Uh, זה יפתח, כמו היום. יוני עכשיו יגיד לך, אבל אתה יודע, אתה יכול לקנות פטפון בערך ב-300 שקל. תל, פעם, זה מאוד תלוי איזה פטיפון, אבל כן, היום בשביל ההתחלה, בשביל ההתחלה. בדיוק, היום פטיפונים My, ف, my כל... first פטפון, <laughs> כן. על כל זה ברור, יש לך מגוון, אבל גם היום יש לך זמינות של הפטיפונים בכל חור. כלומר, אתה יכול לקנות ב בסטמצקי, בבאג, בוואטאבר. יואללה. כן, ובאמת פטיפון פשוט, אפשר להגיד... בקיצור, אנחנו מהכל. מצפים שבעוד ימים אחדים תתקשר ותגיד לנו, חבר'ה, <ש> <ש> שמעתי, <ש> את, <ש> שמעתי <ש> את, הסלון. את זה בבית, בפטיפון שקניתי. עכשיו אנחנו עוברים לאריסן, ששר איך לא, ביוונית. cafe more תראו, יש לנו שתי בעיות. א', זה לא סרטאקי, ב', זה לא יוונית. אז עכשיו אנחנו עושים איזשהו ניסיון, אני יודע, אולי הקיטוב פה על העטיפה, לא מי יודע. או! או! או! זה סרטאקי. עכשיו רק נראה אם זה יווני. עוד מעט חבר'ה, עוד מעט. פיטרה, טופים, סרטאקי. כן, יווני, איזה כיף, יאסו! Έλα πιάσε με τον όμο και όταν πρώτα το παίξει κι αν μου κουρασείς το δρόμο θα σε βάλω σε ταξί Λα λα, λα λα λα λα λα... פרלום פלידיה, תרוצטיה, כי פונים מול אקוסטי. אבדות בוזריקות הטליה, איך הפורסק רמסטי. עושה, כי אמרו פולירונו, כי גירשנו את הפדיה. פלו, נסקה מרונו, פוליטיטיטי בורדיהו זה היה אריסן שסוף סוף עלה לנו כמו שצריך, אבל בעצם אנחנו לא מתרחקים עכשיו יותר מדי, אנחנו נשארים באותה אווירה, אותו קצב, אמנם בעברית. ביוון. נו, מה, מה, בוודאי, כן. טוב, אז בוא תספר קצת על השיר שמיד נשמע, של חיים משה. אז שיר הבא בחרתי כדי שיהיה איזה חיבור, כמו שבהם שהייתי הייתי אוהב לחבר עם כל מיני סיבות. אז החיבור פה זה, קודם כל הבאתי את שני השירים האלה כדי... מספר על, על הימים ההם של מתימן עד יוון, הימים היפים האלה בירושלים, עם אל התקלוטים. אלה ימים שעברו ולא יחזרו? אתה לא, לא חושב על חיבוש לא, לא. הקטע הזה? הייתי מתקלט על דיסקים, שאתה מבין, זו תקופה מאוד ספציפית שהיה. לפאבים עוד את ה... איך זה נקרא? הקונסולות. כן, של, של דיסקים. היום זה חלף מן העולם, הכל על המחשב, הכל... מאוד טכנולוגי ו... ופחות עני. סטרימינג, אני... סטרימינג. זה חסר כן. לך הקטע של לדלג בין הרצועה הזאת? אני אומר רצועה כי זה קשור לתקליטים, כן. לא ו... יודע, לגעת בידיים, לפתוח את הדיסק, שמכיר כאילו בספונטניות ב... כזאת, לא יודע. זה מעניין שילדים, כמו ידידי נרור, הוא אה, נחשף לקטע הזה של הספונטניות בדיסקים. זאת אומרת, המגע, המישוש, ואנחנו מדברים על לעשות את זה עם, ה, עם הוינילים. הוינילים הם הרבה, בסופו של דבר, בסופו של דבר, הוינילים ו... זה בסוף יותר בסוף, גדול. בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לאותו קטע של אה, אה, להרגיש את זה פיזית ביד, את המוזיקה. שכה זה. והוא מעניין בראשו. <laughs> אז השיר הבא הזה... אז זה זמר תימני, חיים משה, כמו ששמענו בהתחלה, רמי דנוך, אז רוב הזמרים שאני שומע ואני אוהב, ואז השמעתי מהמוזיקה הישראלית, הם עם... תימני, שגם אני קצת מהמוצא הזה. והוא שר על סלוניקי, סלוניקי הייתה עיר יהודית, הייתה עיר עם הרבה הרבה היסטוריה של יהודים, הייתה עיר עם רוב יהודי אפילו פעם. זה חיבור, אריסן הנוצרי, או הלא יהודי שהגיע לארץ, זמר יהודי עכשיו ששר על את היהודית סלוניק. them is. של סלוניקי, היא שם נתנה לי את ידה. את השירים של סלוניקי, היא בא ללוט אותי ללידה, חוזר לשם למצוא <חזר> כן, חזרנו אחרי uh, שהיינו בסלוניקי. Uh, כבר מונח לו uh, על הפטפון השני, רובי חן. אתה רוצה להגיד משהו על רובי חן? אתה רוצה להגיד משהו על השיר שבחרת? Uh, רובי חן, מה שמיוחד בו, שהוא שר בהרבה שפות, ואני מאוד אוהב את זה. ואני גם uh, התנסיתי בזה, למדתי את זה, למדתי מוזיקה ערבית, מוזיקה טורקית, יוונית, שרתי בכל מיני שפות. אתה שולט בשפות האלה? Uh, לא, ערבית אני מדבר קצת, uh, יודע לקרוא ולכתוב, מבין קצת. טורקית, uh, גם פה ושם כמה מילים, אפילו למדתי טיפה, אבל זה היה יותר מדי קשה באוניברסיטה. Uh, אבל מה שאני אוהב... וטוב בו זה לקלוט את ההגייה של שפה. אם אני אשמע את השפה ואני מבין את החוקים, אני מאוד אוהב לשון, וטוב בלשון עברית וזה, אז אני גם קולט הגיעות משפות שונות. אז, אז יש לי יכולת לשיר, זאת אומרת, או לדבר, או לקרוא טקסט, נגיד. אז לא חייב להבין את, ה... את קרוא... מה שאני שר, אבל אני יודע להשאיר את זה. אני it. יודע על מה אתה מדבר. אני, אני אה, כשאני מטייל עם אמירה ב... ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, אני פתאום מתחיל לדבר יידיש. כשאני נמצא עם אמירה באיזה... בכפר קאסם, אז אני פתאום מקבל מבטא, מבטא ערבי. זה כזה. גם אצלך? אה... אני, אני, כשאני מסתובב בירושלים, בעיר העתיקה, בשבתות כמו אתמול, אני מקשקש בערבית, כאילו, אני, mm -hmm. אני, אני חייב ללמוד, לחזק, למדתי בעבר, אבל אני חייב לחזק את זה שוב. וכן, אני יכול להיכנס לתוך ה... כאילו, להפוך את עצמי מרגיש... לדובר עכשיו. אתה מרגיש בבית שאני עושה כן. את הסמטאות של העיר העתיקה? כן, אתמול איזה תיאור עשיתי, כן, כן, זה הבית, נו, כן. no, אז תמליץ לנו על זה חומוס טוב? החומוס הכי טוב בעולם, אני יכול להמליץ לך, אם אתה רוצה. יאללה. קוראים לו חומוס ערפאת, <laughs> הוא ממש קרוב לשער יפו, יורדים את כל הירידה של התחלת הרחוב, של החנויות, עד הסוף למטה, פונים שמאלה וזה מיד מימין. יפה. לבוא עד שתיים בצהריים. תראו, ש... אז תראו, כשמגיעים, אתם uh, מאזינים למעדן ויניל ואתם מקבלים בונוס, אתם מקבלים פה המלצה לחומוסייה טובה. <laughs> ו... מעדן חומוס. מעדן. יש שם גם אוכל בצהריים, מקלובה וכל מיני דברים מיוחדים. תבואו חבר'ה, תבואו, יהיה לכם טעים ותגידו שאור שלח אתכם. ו ו ותגיד, אתה לא חי כיום בירושלים, נכון? לצערי, לא. מה זה לצערי? בגלל העבודה. אה, לא, זה קרה בגלל שהתחתנתי. Okay. זה קרה לפני עוד, עוד חודשיים, זה עשור ממש, הרבה זמן. אז יצאת לגלות. כן, התחתנתי ועברנו לרחובות. או, oh, ל... רחובות, אני נולדתי ברחובות, ولا. וגדלתי ברחובות. כן, עיר יקרה לדיבי. כן. היום יש לי שם ילדים שגרים, אנחנו אחרי זה עברנו לתל אביב, אחרי זה נפרדנו. אני נשארתי בתל אביב. וכן, עכשיו העבודה שלי היא גם מונעת ממני, היא תחזור לירושלים, זאת אומרת, גם הילדים, גם העבודה, אז אין... אז ירושלים היום זה כמו חוץ לארץ, ביקור קטן. כן, אבל כל שבוע אני משתדל להגיע, יופ, בשישי-שבת. יופי, ניקח ממך המלצות אחר כך, כשנגמור את התוכנית. רובי חן, הולכים לרובי חן. דרך אגב, הטכנאי שלנו ורובי רבינוביץ', אין שום קשר בין שני הרובים האלה. יש, הוא אומר שיש לו הרבה חן, ומה שנקרא דיבייטבול, עכשיו אנחנו נשמע את רובי חן שר בטורקית. אבי מאבי. מאבי מאבי. תכף הוא ובכן שר בטורקית, רצית להגיד על זה עוד משהו? רציתי לדבר עלה, על הטורקית, שזה גם אחת השפות ששרתי בהן, ולמדתי אצל מורה בירושלים, הדס פאל ירדן, שלימדה אותי במרכז למוסיקה מן המזרח, שם למדתי שלוש, ארבע שנים במוסררה בזמנו. אז אני עוד מאוד, מאוד אוהב, אין לי שום רקע טורקי. אבל איכשהו, מאז שהייתי ילד קטן, ידעתי, לא יודע, לחכות את ה... לא, לא רק לחכות בקטע המוריסטי, אלא ממש לחכות אה, את המבטא, את ההיגוי הנכון של הטורקית. עוד אה, כשהייתי בטיולים עם, אה, עם אבא שלי, שהיידריך, הוא מדריך קבוצות אה, של ישראלים, אז כשהיינו בטיול בטורקיה, ממש עבדתי על ה... على, על המטיילים, כאילו, אני איזה מוכר צ'אי. ומאז, כאילו, אני ממש אוהב את השפה הזאת, אני מתחבר אליה, יודע לקרוא ולכתוב אותה, זה פשוט, כי זה אותיות לטיניות, מאז שעת הטורק שינה את זה. ולא יודע, איך שאני, כאילו, מקריא את זה, אני נשמע בול טורקי לטורקים, כאילו, בדקתי את זה. <laughs> אז, אז אהבתי מאוד לשיר בזמנו, ללמוד את המוזיקה הטורקית ולשיר אותה. ו, ועד היום, עד היום. והמוזיקה הטורקית משפיעה גם על הדברים שאתה עושה, שאתה כותב. זה גם חלק מההשראה, אמרתי לך, כל מוזיקה מהים התיכון, מהמזרח התיכון, זה ההשפעות שלי. וגם הרבה, גם ממזרח טורקיה, מוזיקה כורדית, מוזיקה אחרת, שפה אחרת, גם, גם מאוד okay. חלק ממני. מה נשמע עכשיו שלך? את, ש... את השירה לפני מסממת אותי שהוצאתי, זה לפני שלוש שנים, הוצאתי את "לו רק היית יודעת", שיר שבעצם החזיר אותי ל... ל... להתעסק מחדש במוזיקה ולהוציא את השירים שלי לאור, זה שיר שכתבתי ב-2020 בקורונה ו... ועכשיו ו... נשמע אותו. ובהפקה של רן שם טוב מאיזבו. גם מנגן. מכובד, מכובד מאוד. הנה, אור שמש. לא רק היית יודעת. כמה נוכחת את בחיי, ורק היית דומעת מהתרגשות לאט בעיניי, אז היית מופתעת ואולי נפעמת את היית שומעת את רוחך רועמת אמונתך זגעת It's UMMix 10 Felt Dear and champions players 25 have four several ые own היית מודעה אליי משתוקקת משתוקקת משתוקקת אמונתך זקה You're down שמש שר, לו רק היית יודעת, ואנחנו פה עשינו שמח כשהשיר הזה התנגן. זה לא אופייני לשירים שאתה, לשיר הכול, זאת אומרת, זה לא דומה בכלל לשיר ששמענו לפניו. השיר שלך. אה, בין השני השירים שלי? כן, כן, הוא שונה באופי, אני יודע, ב... הוא היה לי יותר שמח. כן, רוב השירים שלי הם קצביים, אבל, אבל יש גם כמה שלא, ועכשיו רציתי להוציא איזה משהו שקט, רגוע יותר, אבל זה משמח אותי שאתה אומר שאתה לא, שאתה לא... שהם לא דומים. זה טוב, יש גיוון, אני בעד... אתה בעד רב גיוון. רב תרבות תרבותי. <אם>, אתה חושב קצת... הלאה מעבר לסינגל פה, סינגל שם עם פער די גדול בין שיר אחד לשני, להתקדם קצת, היפי, אלבום, מה? תשמע, כתבתי כמעט 200 שירים, פזמונים, שירים שעשרות מהם גם הלחנתי. הרבה מהם לדעתי טובים מספיק כדי לצאת לאור. אני, ככל שאני אוכל כלכלית לעשות את זה, אני אוציא כמה שיותר שירים. עכשיו אני עובד על עוד שיר. ממש ממש היום מקליט לו כינור uh, מזרחי, סגנון מזרחי, הערב. Uh, ולא יודע, איפ, כאילו, אני אומר מתי שיהיה לי... היכולת, והשירים הם מוכנים, זאת אומרת, יש לי, רק, רק לבחור ו, ולבחור את הנגנים שאני מדמיין בראש איזה כלים בא לי באותו, באותו שיר. זה תמיד יהיה שילוב של כלים מזרחים ומערבים ו, וזה יצא לאור. אני לא יודע, היפי, להחליט על ארבעה שירים מסוימים ואז להוציא אותם ביחד, אולי, אני לא יודע, זה, מה, מה, מה היתרונות של זה? <laughs> אני לא, לא שיודע. כאילו... אז בעצם זה או, או ש... כמה סינגלים, או שנלך כבר ישר על אלבום, אתה אומר, אם אח... זה... מיותר זה... לי. <laughs> לא, זה, זה החלום שלי, כי אמרתי לך, אני גדלתי על דיסקים ועל אלבומים, וכל דיסק שיוצא יש בו לפחות עשרה שירים, זה הלוואי וייתי, ואני אצליח לעשות ב... ביום מן הימים. אבל שוב, היום זה פחות רלוונטי למאזינים, אני חושב. זאת אומרת, זה עניין חושב... של התכנות כלכלית בראש ובראשונה. כן, כן, רק. רק. את הזמן איכשהו אני מוצא, הנה, בין הילדים לעבודה, לה... אני מצליח למצוא את הזמן להקליט. נחזור לתקליטים, ותקליט יפה של עופר חזה, אדמה. אדם... אני רציתי איזשהו שיר, אבל אתה אמרת, זה יותר מדי ימי זיכרון, <laughs> אז עזבנו את אדם... אז התפשרנו על רחמים. כן, קצת ארץ ישראל הישנה. <laughs> אלתרמן, אה, וילנסקי, ואני אמרתי פה כשהמיקרופון סגור, שזה וילנסקי מנסה לעשות... אה, איך הוא חושב שצריך להישמע שיר, שיר אהבה של שני... של בחור, בחורה, תימנים? כן? אה, אה, אתה אוהב את השיר הזה? אה, אני, אוהב, אני אוהב את השיר הזה, אני אוהב גם, אה, גם את המוזיקה הישנה. האשכנזית הזאת, כאילו, אני אוהב בים השישי לשמוע כזה רשת ג' ששמים את השירים הישנים הלא מזרחיים. אז בכלל, אני אוהב מוזיקה ישראלית עם כל הזמנים, אני מאוד... מכל הזמנים ומכל הז'אנרים. גם מכל הז'אנרים, גם קצת רוק ועוד... אגב, אני לא זוכר מי שר את השיר הזה במקור, כי ברור שזה לא ההופכה, זה לא המקור. אתה אה... לא זוכר? אתה זוכר, יוני? מה זה של רחמים? כן, רחמים. זה לא שושנה דמארי, אני לא חושב ששושנה דמארי, אז אה, לך. לכ... א', אה, אה, אה, זה נכתב בשנות החמישים משהו. נה, אומרת, אנחנו יודעים, אה? כן. תיאטרון המטאטה. אני אמרתי ארבעים. לא, חמישים. חמישים, אוקיי. אה, כוכב ההררי. כוכב ההררי. היא זאת שמבצעת. אוקיי, יפה. אבל אנחנו לא נשמע, אנחנו נשמע לא את עופר חזה. אנחנו נשמע את עופר חזה, שאר הרחמים. זה הסוף של ה... רגע? אגב, משה וילנסקי כן. מצא את השיר הזה, והוא mm -hmm. זה שנתן את זה לעפרה חזה בעצם לשיר, מצא את זה איפשהו, זרוק באחת הנגירות שלו. איפה זה? איפה קראת את mm -hmm. אתה לא מגלה. סודי. עפרה חזה. om por re achanrak megam the name she'll show you זו הייתה עופרה חזה הגדולה עם רחמים. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק. חמש דקות נשארו לנו, משהו כזה, לסוף התוכנית. תראו איך צלחנו את זה יפה, אה? דבר, שירגשנו, זה עבר בלי שהרגשנו. בלי שהרגשנו. נהנת? מאוד, מאוד. יפה, כיף יפה, פה, כן. יפה, היה כיף לשמוע שירים שלך ושירים שאתה הבאת לנו אה, לשמוע. ו... יש פה תקליט כפול בלקני. כן, זה הפתעה. הפתעה. הפתעה כן. גם לי. אני פשוט קניתי אותו אז בזמנו רק בגלל העטיפה. בזמנו גם, עדיין, אני אוהב מאוד מוזיקה בלקנית, אבל גם שילבתי את זה גם בתקנותים שלי, אז זה ממש מוזיקה בלקנית, כנראה מזאגרב, מקרואטיה. על העטיפה, יש ממש כאילו רואים נגנים של מוזיקה עממית, אני מאוד אוהב מוזיקות עממיות מכל העולם. משפחת עלייב. כן, אבל זה נראה גם, אתה יודע, זה נראה קצת בוכרי, משהו כזה, אתה מגיע, אבל זה דרום-מזרח אירופה, ואנחנו... אז אנחנו... מתחילים לשמוע את זה. עממי. זה... פולקלורי. תראו איזה מתחיל יפה. אין על פולקלור, אפילו למד את הפולקלור באקדמיה, יש תחום כזה. זה חמוד. אני גם אוהב את הדברים האלה, בדרך כלל אתה תמצא פה מנגינות, שירים מאוד מעניינים, ומאוד זורמים גם. אז אנחנו נשמע כמה דקות, לא יותר מדי, כי אנחנו כבר לקראת הסוף, אבל כיף לשמוע, פולקלור, בלקני. נחמד. תחילת שבוע טוב. עם המוזיקה הבלקנית השמחה הזאת, אנחנו הגענו לסופה של תוכנית שהייתה מעניינת, עם מוזיקה שאנחנו לא משמיעים כאן בדרך כלל, אבל למה שלא נשמיע אותה? אז השמענו אותה. תודה רבה לאור שמש שהביא לנו שירים שלו ושירים שהוא אוהב. תודה רבה לאמירה המפיקה שלנו. תודה רבה לרובי חן. תודה רובי חן חן רבינוביץ'. היה כיף. היה, היה כיף מאוד. ויוני בגן, שהוא קצין אספקה ראשי שלנו, בכל הנוגע למוזיקה עלומה, ולא כל כך עלומה. תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, גם בשבוע הבא יהיו לכם דברים נכבדים מאוד לשמוע. אל תדאגו, תכף, תכף, תכף זה יעבור, הנה, אמרתי לכם, תכף זה עובר לרצועה הבאה. שיהיה לכם שבוע נהדר ורק בשורות טובות. אמן. להתראות. ביי.